Alam ini ada saudara kita yang istrinya masuk rumah sakit, ruang SU, ada keluarganya yang sedang sakit parah. Mari kita doakan ala hazinia wa kuli niatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Malik yaum indini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Āidina suratal mustaqima, suratal lezina an'amta alihim, wa lilmahdubi alihim, wa labdannin. Amin. Ya shafi wa menyembuhkan, ya mu'afi wa mencukupkan, ya kafi wa mencukupkan, ya mu'afi wa hayam menjihadkan. mardana, berikanlah kesembuhan pada saudara kami yang sakit di Allah. Šifaan kesembuhan yang segera, la yugadir saqamah. Tidak akan datang kumat lagi untuk selamanya Ya Allah Ya muyasir kulla asir Fa engkau yang memudahkan segala yang sulit Fa inna kulla asirin alaika yasir Segala yang sulit mudah bagimu Fa yasirlana umurana Mudahkanlah urusan saudara-saudara kami Ya Allah Allahuma inna nas'aluka selamatan Fiddin Berikan kami keselamatan dalam akidah Keyakinan agama kami Maafiyatan fil jasad Sehatkan badan kami Wa ziyadatan fi al-ilm tambahkan ilmu kami wa barakatan fi ar-rizq berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami wa taubatan qabla al-maut berikan kami tobat sebelum mati wa rahmatan 'inda al-maut berikan kami rahmat ketika mati wa ma'fuatan ba'da al-maut berikan ampunan sudah mati Allahumma a'inana fi sakaratil maut Ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal 'af ina al hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab ya Allah. Allahum akhtim bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaaban, waballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma waffiqna limaa tuhibbu wa tardaa. Tanamkan taufik dan hidayah dalam hati kami sehingga bulan ini kami isi dengan amal yang saleh yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma irzuqna imaman 'adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit 'alaina bi dzunubi naman laa yakhafuka wa laa yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena silap salah kami lalu kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alai sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon wa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh